Bismillah. Hamdulillah, wassallam. Wa sallam. Alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabhi wa man walahu wabaddu. Kali, Mencerni. Rahimahullah. Taala. Di kitabnya, Ijmaul Jujusi. Al-Islamia. Ala perang. Al-Magtila. Al-Jahmiyah. Kaul. Al-Awza'i. Rahimahullah. Taala. Kali, Abu Abdullah. Al-Hakim. Kali. Akhbaran. Muhammad bin ini dia memberitahu al Coloh Muhammadka al-Muhammadka al-Muhammadka al-Muhammadka al-Imal Muhammadka al-I момент Enлушowska al-Muhammadka al-Iman <t society> illusion Al nah Al imam unified g- framework Al hadas an Rahmo حدثنا سليمان بن قال سمعت حماده ابن زيد يقول الجهميه انما يحاولون ان يقولوا ليس في السماء شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين pembahasan tentang perkataan para tabi'u tentang keberadaan Allah bahwasanya Allah di atas arasnya di atas langit. Berkata Muhammad bin Zaid rahimallahu berkata Imamul A'immah Imamnya para imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dengan jalurnya dia berkata aku pernah mendengar Muhammad bin Zaid yaqulu bahwasanya Muhammad bin Zaid pernah berkata al-jahmi yatu Inna ma yuhawilu an yaqulu laisa fi s samae shayun orang-orang jahmiyah mengikut jahmin sofwan sesungguhnya mereka ingin sekiranya tidak dikatakan bahasanya di atas itu ya ada Allah swt mereka ingin mengatakan tidak ada di atas langit apapun juga itu yang mereka inginkan jahmiyah pengikut jahmin sofwan yang menafikan Allah di atas. Mereka ingin agar dikatakan tidak ada di atas Allah SWT. Tidak ada Tila'ada Ilah. Tidak ada Tuhan di atas. Naam. Qala Syihul Islam rahimahullahu ta'ala. Wa hada al-ladhi kanat al-jahmiyatu yuhawilunahu qad sarha bihi al minhum. وكان ظهور سنتي وكثرة الائمة في عصر اولئك يحولون بينهم وبين التصريح به فلما باعد الاحدو فلما باعد الاحدو وخفيت السنة وان وخفيت السنة وخفيت وخفيت وخفيت السنة وانقرضت الائمة وصرحت الجهميه النوفه بما كان السلفهم يحاولونه ولا يتمكنون min idhari. berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimallahu wa yang ladzi kanat al-jahmiyah yuhaulunah inna la yan oleh kelompok Jahmiyah qad sarraha bihi mutaakhirun minhum baro mampu mereka ucapkan perkata ini di berikut Jahmiyah yang datang belakangan ya adapun al-jahmiyah di awal-awal masa Kemunculannya mereka tidak berani Mengucapkan Allah tak ada di atas langit Tapi muncul belakangan Dan sekarang pengikut jahmiah Terang-terangan bahkan memerangi Orang yang mengatakan Allah di atas langit Ya Padahal awal kemunculan jahmiah Mereka tak berani Tak berani mengatakan Allah wa Dia Tidak di atas langit Tak bertempat Di mana-mana tak berani Nabi Rasulullah SAW wakana zohorus sunnati, karena masa itu sunnah yang tampil. Wakatul aima, wakatul aima pada masa itu banyak perulama fi asri ulaiqa pada masa tersebut yahulu baynahum wa baynatos ribi, yang membuat mereka terhalangi untuk menerangkan, menjelaskan dengan terang-terangan Allah tak bertempat, Allah tak di atas langit, atau Allah di mana-mana. Ya, falah mabahulah adu. Namun ketika zaman semakin jauh ke belakang, wakafyatis sunnah, sunnah pun cara beragama dalam bab aqidah yang makinil Allah Subhanahu Wa Taala di atas, wakafyatis sunnah. Semakin tersembunyi sunnah Nabi, jalan beragama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wangkaratil, wangkaratil aimmatu. Dan para ulama-ulama terdahulu telah wafat, sarahatil jahminyatul nufatu. Maka dengan terang terangan, dengan berani kelompok jamiyah menyuarakan hal ini. Bahasannya Allah tidak ada bertempat. Allah bukan di atas. Nujudun bila makan ada tempat tempat atau Allah hafiful makan. Allah ada di mana mana. Ini ungkapan mereka. Baru berani yang belakangan datang. Kenapa? Karena ulama-ulama sunnah banyak wafat. Ya muka bumi ini penuh oleh ulama-ulama yang menyeru kepada bedah cara beragama Rasulullah dalam bab akhidah tersembunyi bagi banyak orang padahal jelas keterangan hadis, keterangan ayat ya maka yang datang belakangan terang-terangan menyatakan apa yang dahulu tak berani disuarakan oleh para pendahulu mereka walaa tamakkanuna min izhaarihi bahkan mereka tak mungkin berani menampakkannya bagaimana kita ketahui bagaimana kerasnya khalifah atau raja ya Abdullah Al-Qasri mengatakan dhuhhu dhahyakum pada hari adha sembelihlah sembelihan kalian fa inni mudhhihin bi ja'dirham aku akan menyembelih ja'd bin dirham dia mengatakan tak ada tuhan di atas langit ya risikonya besar Ya, para Ulama-ulama masih banyak Karena itu mereka tak berani Setelah jauh daripada rentang masa Ulama-ulama salafus salih Mereka pun berani terang-terangan Bahkan sekarang Seolah-olah inilah akidah resmi Akidah resmi Ahlu sunnah sekarang adalah Menyatakan Allah Ada tanpa bertempat Itulah akidah resmi Allah tak ada di atas langit Allah tak bersemayam, yang bersemayam, eh, tidaklah Allah mungkin bersemayam, tapi Allah menguasai aras. Seolah-olah inilah akhidah resmi yang disuarakan oleh ulama-ulama ahlul kalam, tapi tidak orang awam. Ini hanya ada pada orang-orang ulama-ulamanya. Orang awam tidak, orang awam dia atas fitrahan yang lurus. Nah. Ahsanallahu <tuh> ilaikum Ya, Kauul Sufyan al-Thawri radhiyallahu anha. Kata Mardan. Saya bertanya kepada Sufyana al-Thawri Taala, "Wahai kamu, di mana kamu berada?" Dia berkata, "Ilmu Abu Umar." Ya. Berkata Sufyana al-Thawri radhiyallahu anhu. Di antara subhat orang-orang Jahmiyah membenturkan ayat dengan ayat. Mereka mengatakan "Kalau Allah Taala berserak, apa?" Ia ya, mengapa Allah mengatakan wah wah maakum ayat kuntum dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada menunjukkan dia ada di mana mana bersama kita. Ah, maka apa kata suf Nathuri, rahimahullah? Kalau ilmu ilmu Allah itu yang ada di setiap yang manapun hamba berada, ilmu ilmu Allah itu bersama hamba dimanapun hamba berada, bukan that Allah Karena Anadzal Allah Maha Besar. Ya. Langit dia gulung dengan tangan kanannya. Bumi digenggamnya di hari kiamat. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu bersama hamba-hambanya dengan zat Apalagi dalam diri hamba sebagaimana pemahaman Al-Hallaj, kaum sufi yang mengatakan telah menyatu Tuhan dengan hamba, sebagaimana kaum Nasrani mengatakan telah menyatu Tuhan dengan Isa. Zakaroh Abu Abu Omar ini. Nampaknya Abu Omar dalam kitab Nizamhid ibu al-Hafidh Abdul Bar. Nama. Kaul Wahb bin ibni Jarir. Taala. Kala Al Astram. Hadasana Abu Abdullah Al Awsi. Kala Samae'tu Wahb bin Jarir. Yaqool. Wahb binah. Wahb binah Inna ma yuridul Jhamiyah. Anhu. Laisa fi al Samai. Shay. Nah. Berkata berkata Wahab bin Jarir rahimahullah rahim berkata asram dengan sanadnya dari Wahab bin Jarir dia berkata sesungguhnya orang-orang Jahmiyah itu pengikut Jahmin Sufwan ya menginginkan an-nahwulai syafis sama sye'wan jangan sampai dikatakan ada Tuhan di atas langit mereka menginginkan tidak ada Tuhan di atas langit di mana Tuhan di mana-mana ya. Kalau andai kata Allah di mana-mana dengan zatnya, ya subhanallah. Mengapa diingkari Nabi, para penyembah berhala? Di sana juga ada Tuhan. <coughs> Konsekuensi Tuhan ada pada setiap tempat. Ada di tempat-tempat yang kotor, ia dan billah, di tong sampah, di wisi. Subhanallah amma yaqulu kafiruna. Subhanallah amma yaqulu zalimuna. Maksudnya Allah daripada apa yang mereka katakan? Ya. Allah dalam diri kita. Subhanallah. Berarti kita lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Allah itu di atas aras Dan setiap hari Kamis seperti ini, naik malaikat-malaikat membawakan kepada amal hamba. Mengapa engkau berpuasa di hari Kamis, Ya, ya Rasulullah, kata Rasulullah pada hari itulah amal-amal hamba dihadapkan kepada Allah. Aku ingin ketika amalanku dihadapkan, aku sedang berpuasa setiap hari malaikat naik ke atas ilaihiya sa'adul ilaihiya sa'adul kalimut tayyib kepada Allah naik semua kalimat-kalimat perkataan yang baik-baik ta'arujul malaikat waruhu ilaih naik malaikat-malaikat dan jibril kepadanya ini ayat semuanya mau dikemanakan ya. ketika Nabi Mi'ran ke atas ini ayat mau dikemanakan Nabi ya, di Sidratul Muntaha Nabi berbicara dengan Allah ini mau dikemanakan ya. banyak dari dalilnya Kabur bagi kaum Jahmiyah, kabur bagi mereka. Terpaksa mereka harus memprintir tafsiran sekian ratus ayat, ya sekian ratus hadis. Jika digabungkan beribu jumlahnya yang menunjukkan Allah di atas. Ini keinginan mereka, laissez faireisme Yunani. Mereka ingin agar dinyatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Inilah perkataan Jahmiyah. Tak ada Tuhan yang tersaras. Ini perkataan Jahmiyah. Ya. Nampaklah. "Wakultu li Sulaimana ibni Harbin, ayi shayin kana Hamad bin Zaidiyyah, fakul fil Jahmiyah. Fakal kana yakul, innama yuriyudun annahu lisa fil sana'i shay." Ya. Hamad bin Zaid berkata. Jahmiyah kan iaqulu in ma yuridu yasumun mereka orang-orang Jahmiyah menginginkan annahu laisa fis samai tidak ada apapun di atas langit tak ada di atas langit apapun juga tak ada tuhan ya penyelah perkataan Jahmiyah diikuti oleh semua kelompok kalam diikuti oleh Jahmiyah diikuti oleh Asy'ariyah diikuti oleh Maturidiyah semua ulama mengikuti hal ini Ahsan Allah ulaiqum. Dikhu al-Aimti al-Arbah, radhiyallahu anhu. Ya, sekarang kita pindah kepada perkataan imam yang empat tentang Allah di atas langit, di atas arah syaib bersemayam. Sudah berbe banyak dalil yang telah tersebutkan. Berminggu minggu kajian ini hanya menyebutkan dalil. Dari Quran, dari Sunnah, perkataan sahabat, perkataan tabiin, perkataan tabiut tabiin. Sekarang perkataan Imam yang empat. Nama. Kaulul Imam Abu Hanifah, kudus Allah ruhuhu. Kala al Bayhaqiu, hadsana Abu Bakr ibn Haris al Fakih. Kala hadsana Abu Muhammad ibn Hayyan. Abu Muhammad ibnu Hayyan qala akhbarana Ahmad bin Ja'far ibni Nasr qala hadathana Yahya bin Ya'la qala sami'tu Nu'ayma bin Nu'ayma bin Hammadin yaqul sami'tu Nuha ibna Abi Maryama Abi Ismah yaqul kunna 'inda Abi Hanifata awwalamu dhahara ij'at hu imra'atun awwalamu dhahara awwalamu dhahara Idja atuh imroatun min turmid. Karena tujarsu jahman kad pada korat al Quba. Fakilalha inna huna rujun. Nafar fi al maqoul. Yuqalulahu Abu Hanifa. Fatihi. Fatihi. Fatihi atatuh. Fakalat. Anta aladi tualim al nasa al masaila. Tualim nasa. Allah yang mengajar orang banyak masalah, dan telah meninggalkan agamamu. Di mana? Dan telah meninggalkan agamamu. Di mana Allah yang kamu sembah? Di mana Allah yang kamu sembah? Di mana Allah yang kamu ثم مكث سبع ايام لا يجيبها ثم خرج الينا وقد وضع كتابا ان الله سبحانه وتعالى في السماء دون الارض فقال له رجل ارايت قال الله تعالى وهو معكم هو كما تكتب للرجلي اني معك وانت عنه غائب qaulu al-Imam Abu Hanifah qaddasallahu ruha inilah perkataan al-Imam Abu Hanifah an aman bin Thabit ya semoga Allah taala mensucikan ruhnya berkata al Imam Al-Baihaqi hadatsana Abu Bakr ibn al harith ya dengan jalurnya al Imam al Baihaqi menyebutkan dari ya Mu'in bin Hammad dia berkata aku mendengar Nuh bin Abi Maryam Abu Isma berkata, kunna inda Abi Hanifah. Kata Nuh bin Abi Maryam Kunyahnya Abu Isma, kami sedang berada di majlisnya Abu Hanifah. Awal mawal di awal kemunculan Abu Hanifah, irjaat humro aturmit tirmit. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan dari tempat namanya tirmit atau turmit disempat kepada kepadanyalah Imam Tirmidhi dan disempatkan kanat ya. tujahir sujahman wanita ini belajar berguru, bermajlis dengan Jaham bin Safwan, Jahmiah tadi yang menyusatkan banyak manusia yang banyak pengikutnya pada khalatil kufatah maka perempuan ini meninggalkan kampungnya Turmit masuk ke negeri Kufah di Irak, tepatnya Abu Hanifah ya faqidalah sampainya di Kufah orang-orang mengatakan kepadanya innahahuna Di sini ada seorang laki-laki qadnazara fil ma'kul yang dia senantiasa banyak berbicara tentang perkara-perkara rasionalis yang berkaitan dengan agama ambil film aku berbicara tentang perkara-perkara ijtihad maksudnya, ya, banyak membincangkan tentang hukum-hukum berdasarkan dengan ijtihad dengan rasionya, ya, ketika tak menemukan dalil Abu Hanifah menggunakan dalil analogi, kias menggunakan ijtihad dengan akalnya. Yukalulah Abu Hanifah orang-orang memanggilnya dengan Abu Hanifah. Fatihi maka cobalah datang kepadanya tanyakan kepadanya ya ujilah dia faatatu perempuan ini pun datangi Abu Hanifah fakalan maka perempuan ini mengatakan antallad itu alimun nas engkaukah yang dikatakan orang-orang guru manusia mengajari manusia al masail berbagai macam masalah-masalah bapak tarok tadi apakah engkau telah meninggalkan agamamu engkau sibuk mengajarkan manusia tentang masalah-masalah fikih kau tinggalkan agama, maksudnya tentang tauhid ketuhanan. Ya. Aynailahukaladitabudhu. Terangkan kepadaku di mana Tuhan yang kau sembah. Ya. Ini pertanyaan tersebut kepada Abu Hanifah. Fasa katakanlah Imam Al Imam Abu Hanifah tidak menjawabnya. Thumma makata sabah taayyamin la yujibuhah. Tujuh hari dia diamkan tak dijawab. Thumma kharaja ilaina kadwadu akitaban. Kemudian setelah tujuh hari dia keluar, menemukan kami dan dia telah mengarang kitab tentang tauhid, namanya Al Fiqhul Akbar, ya, fiqih dibagi dua, fiqhul Asghar yang berbicara tentang perkara-perkara fikih, amalan-amalan mengutubuh, -amalan hukum-hukum. Ya, Adapun fiqhul Akbar adalah fikih yang berkaitan dengan Allah Sang Pencipta, namanya sifat-sifatnya. Dia ya, karang kitab setelah satu minggu. Dan dia berkata, Inna Allah subhanahu wa ta'ala, Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Fi s-sama'idun al -arl. Di atas langit, bukan di bumi. Allah itu di atas. Ya, bukan di bumi. Kemudian, Fakalalahurajulun, Bertanyalah seorang laki-laki, Ara'aita qawla Allahi ta'ala, Wahwa Bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan, Waham makum dan dia menyertai kalian dan dia bersama kalian. Kalau dia di atas, di atas langit, bagaimana dengan Firman-Nya? Dan dia bersama kalian. Kala berkata Abu Hanifah, kamu takut berterujud. Hal ini adalah hal yang wajar, sebagaimana engkau terkadang menulis surat kepada seorang sahabatmu yang jauh. Fakal ini maka kau tuliskan dalam suratmu tersebut kepada saudaramu jauh. Jangan khawatir, aku senantiasa bersamamu sementara engkau ada jauh daripadanya dalam bahasa boleh ya guru berkata kepada murid-muridnya eh, yang telah tersebar jangan khawatir murid-muridku kalian senantiasa aku bersama kalian senantiasa boleh hal ini? boleh, dalam bahasa Arab boleh jadi bukan maknanya harus sang guru menyertai muridnya dengan jasadnya, tidak maksudnya gurunya memantau sang murid dimanapun mereka berada Demikian juga Allah menyertai hamba dengan ilmunya dimanapun hamba berada. Zatnya tidak. karena maha besar. Berpisah daripada makhluk. Tidak menyatu dengan makhluk. Di atas semua makhluk. Ya. Ya. Qalan bayhaqiyu faqad asaba abu hanifah rahimahullahu taala fi ma nafa'a taala wa taqaddasa minal qauni fil ardh wa ma zakara min ta'wil al wa tabi' al mutlaq fi qawlihi innallaha 'azza wa jalla bisama berkata al munbihi rahimahullah abu hanifah telah berkata dengan perkataan yang benar Jawapan yang benar di mana dia menafikan ya Di mana fa' Taala atau kudza samnyal? Kau nafar dimana dia menafikan Allah itu ada di bumi? Benar perkataannya. Allah bukan di bumi, di atas langit, di atas seluruh makhluk, di atas arasnya. Dimana tak ada lagi makhluk? Benar ramuan ini mengatakan Allah tidak di bumi. Ada ayat: Wahwullahu fi samaati wa fil ardiyya alamusyroqumaja harokom. Bagaimana ini, Ustaz? Dan ialah Allah yang di langit dan di bumi mengetahui apa yang kalian rahasiakan kita katakan ilmunya di bumi dia mahaku tinggi di atas seluruh makhluknya dengan ilmunya dia mengetahui apapun yang kalian rahasiakan bukan Allah dengan zatnya di bumi karena alangkah kecilnya bumi ini bagi Allah Subhanahu wa digenggamnya hari kiamat siapa yang mengatakan dirinya wal ardu jami'an qabdzatu yaumil qiyamah bumi zununya digenggamnya di hari kiamat Begini besarnya bumi bagi kita bagi Allah kecil. Wa'asamawatu begitu besarnya langit matuiyatun dia gulung dengan tangannya. Biar ini sampai mengatakan dia Allah Jalalallah dan dia mahatinggi di atas hamba-hambanya selalu wahwal kahiru faqoibadi dialah yang memperkasa di atas hamba-hambanya. Jadi perkataan Abu Hanifah benar ketika menafikan Allah bukan di bumi. Wa wa fi ma dia juga benar ketika menafsirkan ayat wahwa ma'akum dan dia menyerta kalian dengan ilmunya. Tafsirnya itu benar. Wa tabi'ah mutlaqah dia hanya mengikuti apa yang disebutkan dalam ayat-ayat dalam hadis. Allah di atas fi qoulihi innallaha 'azza wa jalla fis Ketika dia mengatakan Allah di langit. Karena Allah mengatakan amin cumman fis sama' an yakhsifa bikumul tamur. apakah akan merasa aman dengan dia yang di langit jika dia mau datang kelamkan bumi kalian. tiba-tiba bumi bergoyang, bumi berjalan Allah mengatakan dia di atas langit ya ya kala Syekhul islam rahibahullah ta'ala wa fi kitab al al-akbar al-mashhur inda ashabi abi Hanifah" al-ladi Bil isnadi an Abi berkata dalam kitab Imam Abu Hanifah yang dia tulis kitab yang kecil tak besar tapi penuh dengan akidah sunnah nama kitabnya Al Fiqhul Akbar yang masyhur, kitab ini diturunkan oleh para murid, -murid Abu Hanifa, diantaranya diturunkan oleh Abu Muti' al Balkhi al Hakim bin Abdullah. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Muhammad Abu Hanifah tentang kitabnya Al Fikhlah Bar Fakalah. Maka diantara isinya, Abu Hanifah mengatakan, 'Lah tukafiran na'hadun bidam Janganlah engkau mengkafirkan orang yang tergelincir dalam dosa.' Dosa-dosa sebesar apapun dia selama tidak dosa syirik, tidak dosa kufur, maka tidak boleh dikafirkan pelakunya. Berzina dosa besar, tapi tak boleh dikafirkan pelakunya. Riba dosa besar, tak boleh dikafirkan pelakunya. Mencuri dosa besar dan seterusnya. Ini madhab alusunah kita dilarang mengkafirkan orang yang tergelincir dalam dosa-dosa besar. Karena yang mengkafirkan orang-orang yang tergelincir dalam dosa besar adalah kelompok khawarij yang sesat menyelisih dalil. Pak Abu Hanifah mengatakan bahwasanya jangan kau kafirkan seseorang gara-gara tergelincir dalam dosa, sebesar apapun dosanya selama tidak dosa syirik dan kufur. Wa la tanfi ahadan minal imani bih. Naam, dan jangan kau menafikan orang yang mengaku beriman dia mengaku beriman, kau kafirkan jangan, kau katakan engkau bukan mukmin. kita terima apa yang dia katakan ya bagaimana kita bahas kemarin ketika usama membunuh orang yang mengucapkan kata-kata asyadu allah lebih mengingkarinya orang yang mengatakan dirinya beriman, jangan kau kafirkan sampai nampak olehmu perkataannya, perbuatannya keyakinannya yang mengeluarkan dia daripada iman yang batalkan imannya, hukun imannya, baru dikafirkan dengan syarat-syarat, bukan secara mutlak begitu saja, terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, <tuh> ya, di antara prinsip ahlu sunnah adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajar orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkar. Ini akidah kita, yang kita beragama dengannya harus ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah. Wa ta'lamu nah, annama asabaka lam yakun la yukhthi'aka lam yakun li yukhthi'aka lam yakun li yukhthi'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka wa ta'lam engkau harus yakini ni konsep Ahlussunnah kata Buwanifaq apapun yang akan mengenai pasti akan mengenai -mu. takkan mungkin bergeser apa yang akan mengenaimu pasti akan mengenaimu. Tidak akan mungkin kau dapat hindari jika telah ditentukan oleh Allah. Jika telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau telah ditakdirkan pasti akan mengenaimu bagaimanapun caranya. Ma asabaka lam yakul Apapun yang akan mengenaimu tak akan bisa kau hindari. Corona ciptaan Allah. Kita berusaha mengambil sebab ikhtiar dengan segala macam cara, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ya, lima lapis maskernya itu upaya ikhtiar. Namun jika takdir Allah akan tentukan, tak ada yang bisa menghalangi Innal hadhara la yunji min al-qalali. Berkata salah seorang ya penyair Arab atau sasad salah seorang kepala suku pada masa Arab Jahiliyah. Ya, innal hadhara la yunjī min al-qadar. Waspada itu diperintahkan namun tidak akan dapat menolak takdir. Ini bagian daripada iman yang harus yakini seorang mukmin bahwa semuanya telah ditakdirkan. Ini bagian daripada rukun iman yang keenam, beriman dengan segala yang telah Allah tentukan qada dan qadar. Wa ma akhtha'aka lam yakun yusibaka apapun yang tidak akan mengenaimu mengenaimu tidak akan mungkin mengenaimu ya berapa banyak kita melihat hal-hal yang menakjubkan karena belum takdirnya mati subhanallah pesawat jatuh semuanya terbakar dia selamat kapal tenggelam semuanya mati dia selamat kenapa memang belum ajalnya Kenapa? Karena memang belum ajarnya. Wama akta'aka apapun yang tidak akan mengenai mu'lam yakun yusibak. Selama-lamanya tidak akan dapat menimpamu. Kita beriman dengan takdir. Andai kata kita beriman dengan takdir, akan meredakan banyak hal. Ya, meredakan gejolak marah. Ya, yang terkadang bersarang dalam hati kita. Katakan kadar Allah, semua sudah takdir. Ya, Masya Allah, yang dia inginkan itu yang terjadi. Nama. Wallah tetaparrah min ahdin min ashabi Rasulillahisradallah wali wasallama. Wallah tetaparrah min ahdin min ashabi Rasulillah. Jangan kalian berlepas diri dari salah seorang pun sahabat sahabat Rasulullah. Jangan berlepas daripada mereka mengatakan aku tidak meyakini mereka adalah sahabat sahabat yang mulia. Hmm. Jangan. Aku berlepas daripada Wakar tidak. Sebagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelompok-kelompok di luar Ahlul Sunnah. Mencelah para sahabat. Berlepas ini pada sahabat. Bahkan meng mengkafirkan para sahabat. Sebagaimana kelompok syiah. Dan kelompok ya, Al-Khawarij. Ya, Al-Nasibah. Yang mereka meng mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah. Wala tuwali ahadan dunah ahad. Wa antarudda amra usmana Wa alihin radiyallahu anhumah Ilallahi ta'ala Jangan pernah kau memberikan Loyalmu kepada seorang secara utuh Meninggalkan yang lain Loyal kita itu secara utuhannya Kepada Nabi yang mulia SAW. Adapun kepada selain Nabi SAW Loyal kita kita berikan dalam perkara-perkara Ma'ruf Sesuai dengan tingkat Ya Kebaikan yang dia lakukan. Kita memberikan loyal kita kepada orang-orang beriman. Ya, Terkadang dalam diri seorang beriman saja, terkadang terdapat padanya loyal. Dan terdapat padanya kebencian. Orang-orang beriman yang mencampur adukkan imannya dengan kefasikan, kita mencintainya dengan imannya, sekaligus kita dalam satu waktu membencinya dengan kefasikannya. Ya, untuk pelaku-pelaku maksiat, kita benci mereka sekadar tingkat kemaksiatannya, tapi kita cintai mereka dari sisi lain bersama iman yang ada pada mereka nah, kita hanya boleh berpasir secara total daripada orang-orang kafir dan kita memberikan loyal secara total kepada orang-orang beriman secara umum ya ya nah. Wan ada penumpang kata Uthman dan Ali mana lebih utama kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kerana pada masa itu bersesih sebagian daripada orang-orang tentang mana lebih utama Uthman kah, Ali kah? sebagian mengatakan Uthman sebagian mengatakan Ali yang mengatakan Ali lebih utama daripada Uthman disebut mutasyai'un bukan syiah mutasyai' i. ya tetapi belakangan setelah masa mereka, setelah masa Abu Hanifah, tegak ala ijimah kesepakatan bahwasannya Uthman lebih utama dari Ali. Wallahu ta'ala ala. Naam. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Al-fikhul akbaru fid dini <tutupi> khairun minal fikhi fil ilmi. Walian yatafakaha... Walaan. Walian. Walaan. Walian yatafakaha al-rajulu kaifa ya'budu rabbahu. Allah wa jalla khairun min an yajma'a al ilma al-kathira. Berkata Abu Hanifah rahimahullah, fiqh akbar itu dalam agama lebih utama daripada fiqh tentang ilmu-ilmu lain. Ya, seseorang laki-laki belajar bagaimana menyembah Tuhannya itu lebih baik daripada dia mengumpulkan ilmu-ilmu lain yang banyak. Ya. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ya perkataan Abu Hanifah. Sempatan akan datang Subhanakallah bihamdik Asyadu Allah ilaih entah Astaghfiruqatuh binayki